Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs posarem el focus en un curs que va tenir lloc la setmana passada, un curs que organitzava el Club de Vela Calella i ens posem en contacte amb l'Olga Recuero del Club perquè ens expliqui doncs, una miqueta més de detalls al voltant d'aquest curs. Bon dia, Olga.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 per tal de que eh, aquestes famílies que ens venen des del benestar social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 aquell record i, i més a més haver-ho pogut gaudir amb, amb els seus fills mm -hmm. eh? mm, aquesta era la idea Al final... que arribar a la navegació a gent que potser no li arribaria per mm -hmm. una altra via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 No, la idea és fer-ho cada any. Uh -huh. El que passa és que per circumstàncies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 fa el juliol. Per tant, la intenció és aquesta. Estem en contacte amb la regidora, la Roser Masagú, per poder-ho lligar de, de la millor manera perquè ho pugui gaudir quanta més gent millor. Mm -hmm.